Перець фарширований Інгредієнти Рис нешліфований, один пакетик Солодкий перець, одна штука Цибуля, одна штука Консервована кукурудза, 80 грам Дольки огірка, три штуки Сіль, перець чорний мелений за смаком Зелень Спосіб приготування Перше. Відварити рис нешліфований до готовності, як зазначено на упаковці. Друге. Цибулю очистити та подрібнити. Перець розрізати навпіл та одну з половинок подрібнити. Третє. Огірок нарізати шматочками та викласти в миску з подрібненим перцем, перемішати та додати консервовану кукурудзу. Четверте. У підготовлену овочеву суміш покласти подрібнену цибулю та відварний рис. Все ретельно перемішати, додати спеції, заправити олією. П'яте. Викласти фарш у другу половинку болгарського перцю, запекти в духовці 40 хвилин до готовності. Шосте. При подачі на стіл прикрасити зеленню та подрібненою цибулею. Примітка. Рис нешліфований. Це ідеальний продукт для людей, що піклуються про свою фігуру та власне здоров'я. Він містить 20% денної норми клітковини, велику кількість вітамінів, мікро та макроелементів. До того ж цей рис має приємний горіховий аромат та чудовий смак. Рис нашліфований, гарний у будь-яких поєднаннях. У плові в салатах з овочами, а також як гарнір до м'яса, риби або птиці.